Переконання Джейн Остін Розділ 5 Того ранку, коли Адмірал Крофт і його дружина приїхали, як і було вирішено, оглядати келінч холл Енн визнала найбільш для себе природним відвідати Леді Рассел, як вона це робила майже щодня, і переждати в неї, поки переговори не закінчаться. Але потім вона визнала не менш природним для себе засмутитися, що не скористалася можливістю на них подивитись. Зустріч двох сторін пройшла надзвичайно добре, і всі питання одразу ж були вирішені. Дами були заздалегідь прихильні до згоди, і тому жодна з них нібито нічого не бачила, окрім гарних манер інших. Що ж до джентльменів, то адмірал поводився з такою люб'язністю, довірою та щирістю, що це не могло не вплинути на сера Волтера. Який також виявив бездоганну вічливість, дізнавшись від містера Шепарда, нібито адмірал багато чув про його взірцеве вміння поводитись. Дім, парк і меблі були до вподоби. Крофти були до вподоби, умови, строки, усе було надзвичайно підхожим. І клерки містера Шепарда одразу ж узялися до роботи, хоча їм не довелося зробити жодної зміни в заздалегідь підготовленому цим засвідчується. Сер Волтер без вагань заявив, що адмірал – найгарніший з усіх моряків, яких він коли-небудь бачив. І навіть сказав, що якби його власний кофер зайнявся адміраловою зачіскою, було б не соромно з'явитися з ним на людях. Адмірал же з усією щирою сердечністю, повідав дружині, коли вони їхали парком назад. «Я знав, що ми легко порозуміємося, моя Люба. Що б нам не казали в Тонтоні? Баронет зірок з неба не хапає. Проте, здається, він ніколи нас не образить». Відгуки однаково схвальні. Домовилися, що кровте оселяться в келінжі під Михалівдень. І оскільки сер Волтер запропонував переїхати до Бата не пізніше, як за місяць до того, часу для необхідних приготувань залишилося небагато. Леді Расел, упевнена в тому, що при виборі нового житла ніхто не зважить на думку Ен, прагнула, щоб Ен не від'їжджала так скоро і залишилася в Келінчі, поки вона сама після Різдва не відвезе її до Бата. Але їй треба було на декілька тижнів покинути Келінч, аби владнати власні справи і тому вона не могла запросити Ен на весь цей час. І Ен, хоча її лякала вереснева спека в блискучому білому баті, і їй було дуже прикро, що вона не зустріне в рідному селі печальну і солодку осінь, подумала і вирішила не затримуватися. Найвірніше і наймудріше буде поїхати разом з усіма, бо це спричинить їй щонайменше засмучення. Однак доля розпорядилася по-своєму. Мері, яка часто не здужала, Завжди була занепокоєна своїм здоров'ям і мала звичку кликати Н, щоб із нею не сталося. Раптом захворіла і, передбачаючи, що не одужає до кінця літа, попросила або скоріше наказала, тому що навряд чи це було би проханням, щоб Н приїхала до Аперкроса і там наглядала за нею, доки це буде потрібно, замість того, щоб вирушити до бата. Я не можу обійтися без Ен. Такими були докази Мері. «Тоді, звичайно, їй краще залишитися, бо в баті вона нікому не потрібна», – відповіла Елізабет. «Коли просять твої допомоги, це хоч і нечемно, проте приємніше, ніж коли тебе женуть, І Ен, задоволена тим, що стане в пригоді своїй сестрі, що в неї з'являться нові обов'язки, і, звичайно, не дуже засмучена від того, що виконувати їх доведеться не в милому селі, залюбки згодилася залишитися». Це запрошення мерії звільняло Леді Рассел від клопоту, і невдовзі було вирішено, що Енн не поїде до Бата, доки Леді Рассел не покличе її туди, а до того буде жити в Аперкросі та в Керінч Лоджі. Тоді все йшло як слід, але Леді Рассел була майже в нестямі, коли дізналася про план, за яким місіс Клей вирушила до Бата з Сером, Волтером і Елізабет, як необхідна та неоцінна помічниця в усіх її справах. Леді Рассел була вкрай засмучена, здивована і перелякана. Образливість цього плану для Енн, яку визнала непотрібною там, де місість Клей була вкрай необхідна, посилювала її роздратування. Звикнувши до таких кривд, Енн стала до них невразливою, але вона відчувала необережність цього наміру майже так само гостро, як і Леді Рассел. Спостерігаючи та знаючи вдачу свого батька, на жаль, дуже добре, вона розуміла, до чого може призвести ця дружба – на її погляд нині батько ні про що подібне не вдумав. Місіс Клей мала ластовиння, зуб, який занадто випинався вперед, та великі руки, про які Енн чула від нього не один не схвальний відгук за її відсутності. Але вона була молодою і, звичайно, загалом гарною, а її проникливий розум і послужливі манери надавали їй привабливості значно небезпечнішою, ніж зовнішня. Ен була настільки вражена цією небезпекою, що ніколи б собі не пробачила, якби не зробила спробу пояснити це сестрі. Вона майже зовсім не мала надії на успіх, але не хотіла, щоб у разі справдження побоювання Лізабет, яка опиниться в далекому жалігідному становищі, ніж зараз, мала підстави докоряти її за те, що вона її не попередила. Вона поговорила з сестрою, але здається, лише образила її. Елізабет не могла уявити собі, як така безглузда підозра могла спасти Енн на думку І гнівно запевняла, що кожна з обох сторін добре усвідомлює своє становище «Місіс Клей, – сказала вона з теплотою, – ніколи не забуває, хто вона І оскільки я краще за тебе знайома з напрямком її думок, можу запевнити, вона дивиться на шлюб надзвичайно шляхетно І засуджує нерівність суспільного становища та достатків більше, ніж хтось інший» Що ж до батька я не розумію, як його, хто заради нас так довго залишався вдівцем, можна тепер підозрювати. Якби місіс Клей була красунею, тоді я справді зробила б помилку, наблизивши її до себе. Ніщо в цілому світі, я впевнена, не змусить його взяти такий принизливий шлюб, адже вона могла б тоді спричинити його страждання. Але бідолашна місіс Клей, яку при всіх її чеснотах не можна назвати навіть гарненькою, я впевнена, не завдасть ніякої шкоди. Ти ніби ніколи не чула, як батько ремствує на її непривабливість. Але ж ти чула це, я не маю сумніву безліч разів. Зуб та ластовиня. Ластовиня не викликає в мене такої огиди, як у нього. Колись я знала одну людину, чиє обличчя трохи ластовиня зовсім не псувало. А от батько ластовиня терпіти не може. Невже ти ніколи не чула, що він каже про ластовиня місіс Клей? Навряд чи є якась вада зовнішності, відповіла Енн. З якою гарні манери поступово б не примирили Я з тобою не згодна, рішуче відповіла Елізабет Гарні манери можуть відтінити вроду, але не примирити з її відсутністю Однак у всякому разі це більше стосується мене, ніж будь-кого іншого А тому, на мій погляд, твої поради тут зайві Ен зробила все, на що була спроможна Вона була рада, що розмова скінчилася і сподівалася, що її зусилля не були марними Хоча її підозра і образила Елізабет, тепер вона, мабуть, буде більш спостережливою. Четверня коней, сара Волтера, сложила своєму господареві останню службу, відвозячи його, міс Еліот та місіс Клей до Бата. Компанія рушила в дорогу в дуже гарному настрої. Сар Волтер готував пишні поклони для всіх засмучених селян та орендарів які захочуть з ним попрощатися. А Емну спокоїв самотності йшла до Керінч-Лоджа, де вона мала провести перший тиждень. Подруга журилася не менше. Вона взяла розлуку із сімейством близько до серця. Їхнє добре ім'я мало для неї не менше значення, ніж своє власне. А щоденні теплі зустрічі з ними вже стали для неї звичкою. З вона дивилася на покинуті сади, які, що завдавало їй ще більшої прикрості, незабаром мали перейти до чужих рук. Щоб розвіяти свій смуток та уникнути зустрічі з адміралом Крофтом та його дружиною, коли вони приїдуть, вона вирішила їхати до Бата одразу після того, як доведеться покинути Ен. Тому вони вирушили разом, і Ен залишилася в Аперкросі на самому початку дороги, якою їхала леді Рассел. Аперкрос був селом середньої величини, що не багато років тому було втіленням старих англійських звичаїв, за якими лише дві споруди в цьому селі відрізнялися від будинків селян та орендарів оточений старими деревами поміщицький дім із садом, огородженим високим тином з великими воротами, який усім своїм солідним виглядом нагадував про давно минулі роки. Та маленький чепурний будиночок священника, оточений охайним садом, де виноградні лози і грушеві дерева підходили до самих вікон. Але після вдруження молодого поміщика йому приділили орендарський дім, який удостоїли звання вілли, та зробили всі відповідні зміни. Відтоді вілла Аперкрос зі своїми верандами, скляними дверима та іншими принадами могла привертати до себе увагу приїжджих не меншою мірою, ніж поважніший і ґрунтовніший великий дім, що був віддалений від неї на чверть милі. Тут Ен дуже часто гостювала, вона знала звичаї Аперкроса, не гірше, ніж звичаї Келінча. Обидва сімейства так часто зустрічалися, так часто навідувалися одне до одного в будь-яку годину дня, що Ен вкрай здивувалася, заставши Мері на самоті. Вона, звичайно, занедужила і занепала духом. Мері не була такою нудною, як старша сестра, проте розумінням і вдачею н вона також не була наділена. Вона могла веселитися і радіти лише тоді, коли була здоровою, щасливою і оточеною увагою. Але будь-яка недуга вибивала її з колії У неї не було ніякого заняття для годин самоти, а, успадкувавши значну частину фамільної чутливості до себе, при кожному засмученні почувалася зневаженою та обіденою. Зовнішністю вона поступала сьобом сестрам і навіть за найкращої свої пори була не більш ніж гарненькою. Тепер вона лежала на вицвілі Софії в маленькій вітальній, колись елегантній меблі якої трохи постраждали від часу Чотири роки і двох дітей. Побачивши Енн, вона зустріла її словами. «Нарешті приїхала. Я вже гадала, що ніколи тебе не побачу. Мені так зле, що ледве можу говорити. Я цілий ранок жодної живої душі не бачила. «Мені дуже шкода, що ти хвора», – відповіла Енн. «Ще в четвертий повідомила мене, що почуваєшся прекрасно». «Я взяла себе в руки. Я завжди так роблю. Але я й тоді була дуже хвора. Не пам'ятаю, щоб колись мені було так погано, як сьогодні вранці. Зараз мене не можна залишити на самоті, я в цьому впевнена. А що як мені стане зовсім погано і я не зможу дотягтися до дзвіночка? Отже, Ладі Расл не приїде. За все літо вона, здається, і тричі нас не відвідала». Ен відповіла належним чином, а потім довідалась у мері про її чоловіка. «Ах, Чарлз ще о сьомій годині пішов на полювання. Пішов, хоча йому й пояснила, як мені погано. Сказав, що не затримається, але вже майже перша, а його й досі немає. Можу тебе запевнити, що я жодної живої душі не бачила протягом цього довгого ранку. Але ж твої діти були з тобою». Так, були, але я не могла довго терпіти їхнього галасу. Вони ж такі неслухняні, що мені від них більше шкоди, ніж користі. Маленький Чарльз не зважає на жодне моє слово, а Волтер далі стає таким же. «Що ж, незабаром тобі стане краще?» – весело відповіла Енн. «Ти ж знаєш, що я вмію тебе лікувати. Як твої сусіди з великого дому?» «Не можу тобі сказати, сьогодні я нікого з них не бачила, окрім містера Мазгрова». Він поговорив зі мною через вікно, сидячи верхи на коні, і, хоч я сказала йому, як мені зле, ніхто з них не прийшов до мене. Мабуть, його дочкам не хотілося гуляти, а хіба ж вони стануть утруднюватися задля інших? Мабуть, ти ще побачиш ранок не скінчився. Повір, я не хочу їх бачити, як на мене вони нестерпні балакухи та реготухи. Ах, Ен, мені так погано, як ти могла б не приїхати в четвер. Моя люба Мері, пригадай, яку записку ти мені надіслала? Таку веселу записку про те, що тобі надзвичайно добре, і мені немає потреби поспішати. Отже, ти зрозумієш, як мені хотілося залишитися Владі Рассел до останнього. І до того ж, я тоді була дуже зайнятою, у мене було так багато справ, що я ніяк не могла покинути Керінч раніше. Боже мій, які в тебе могли бути справи? Дуже багато справ можу тебе запевнити. Усі відразу не можу пригадати. Назву лише деякі з них. Я робила дублікат списку книг і картин батька. Я декілька разів ходила в Маккензі до саду, намагаючись багнути і пояснити йому, які з рослин Елізабет треба доручити Ладі Рассел. І до того ж, у мене були свої дрібні клопоти. Упорядкувати книги і ноти, наново вкласти валізи, бо я вчасно не здогадалася, що саме вирішать навантажити вози. І ще... Мері, мені довелося виконати один важкий обов'язок. Я відвідала майже всіх у нашій парафії і з усіма попрощалася. Мені сказали, що вони цього хочуть, а це забирає так багато часу. Он воно що. І після коротенької паузи. Але ж ти не питаєш, як ми вчора обідали в пулів. То ти там була? Я не питала, бо думала, що тобі довелося від цього відмовитись. Та ні, я там була. Учора мені було дуже добре, і до сьогоднішнього ранку я почувалася зовсім здоровою. Було б дивно, якби я відмовилася від цього візиту. «Я рада, що ти добре почувалася. Сподіваюся, тобі сподобалось?» «Нічого подібного. Завжди знаєш заздалегідь, чим тебе будуть пригощати і хто прийде. До того ж так незручно не мати власної карети. Містер і місіс Мазгрев відвезли мене у свої, але там було так тісно». Вони обоє такі товсті, займають так багато місця і містер Масгроф завжди сідає попереду, а я тіснилася позаду між Генрієтою та Луїзою. Скоріше за все, через те я її занедужала. Невдовзі непохитне терпіння й удавана веселість, Енн майже повністю вилікували Мері. Незабаром вона вже могла сидіти на софії, і сподівалася, що до обіду зможе з неї встати. Потім, про все забувши, вже була в іншому кінці кімнати, поправляючи букет. Потім з'їла охололий сніданок, а потім навіть запропонувала Енн піти трохи прогулятись. «Куди б нам податися?» – запитала вона, коли вони вже були готові. «Адже ти не підеш до великого дому, поки вони самі не приїдуть з тобою привітатись». «Мені абсолютно все одно», – відповіла Ен. «Я вважаю зайвими церемонії з людьми, яких так близько знаю, як містера і місіс Мазгроу». Але їм слід було якнайшвидше з тобою привітатись. Адже ти – моя сестра, і вони не мусять про це забувати. Однак ми можемо трохи в них посидіти, але... а коли позбудемося їхньої компанії, нагуляємося до схочу. Енн завжди дивували такі стосунки, але вона вже не намагалася втручатися, зрозумівши, що хоч обидві сторони постійно знаходять причини ображатися, без цих образ їхнє життя було б нудним і нецікавим. Отже, вони вирушили до великого дому, де просиділи цілих півгодини в старомодній солідній вітальні з маленьким килимком та лискучою підлогою, де дочки Мазгрової поступово вчинили належне безладдя, помістивши там велике фортепіано, арфу, жардан'єрки і безліч маленьких столиків. О, якби це могли побачити їхні предки, зображені на портретах, що висіли на дерев'яних стінах, якби ці джентльмени в брунатному оксамиті і леді в блакитному атласі дізналися про цю зневагу, до порядку та пристойності. Здавалося, навіть самі портрети здивовано дивляться зі стін. Сімейство Мазгроу, як і його будинки, перебувало в стані змін, мабуть, на краще. На відміну від батька і матері, втілення англійської старовини молодь не була такою далекою від нових війн моди. Містер і місіс Мазгроу були дуже добрими людьми, гостинними та привітними, не дуже вченими і, зов... і зовсім не схильними до чепуристості. Їхні діти ж у всіх відношеннях будуть людьми свого часу. Це була багатодітна сім'я, але за винятком Чарльза у ній було ще двоє дорослих – Генрієта і Луїза. Юні дамі 19 і 20 років, які привезли з екзаторської школи всі належні вченості. І тому, як тисячі інших юних дам, метою свого життя вважали бути елегантними, щасливими і веселими. Їхні сукні були прекрасними, їхні обличчя гарненькими, їхній настрій чудовим, їхнє поводження невимушеним і приємним. Удома їм догоджали, у гостях вони всім подобались. Енн завжди вважала їх найщасливішими з усіх своїх знайомих. Але, як і всіх нас, приємне почуття вищості утримувало її від бажання помінятися з кимось долею. Вона не віддала б свого більш тонкого і вишуканого розуму за всі їхні насолоди. Вона заздрила лише їхньому порозумінню та щирій дружбі, яких їй так не вистачало в обох власних сестрах. Їх прийняли дуже щиросердно. З боку мешканців великого дому не було жодного приводу до незадоволення. Їм, як це дуже добре знала Ен, взагалі не можна було нічим дорікнути. Півгодини непомітно проминули в душевній бесіді. І Ен зовсім не здивувалася, коли потім разом з ними пішли на прогулянку паночки Мазгроу, яких наполегливо запрошувала мері?